Та все ж дзьобнула в тіло, так що бризнула кров. Микола охнув і сполотнів. Ну от, перечуття не підвело мене. Він виняв з-за халяви шмат чистого полотна і приклав до рани. Кого доля бере, того смерть не об мене. Добриню боляче вразили його слова. В них чувалася приреченість. Ну що бо ти, бояре, не мовиш? Дай перев'яжу, і відразу присохне. Поки перев'язував, монголи почали здиратися на вал. Лізли по драбинах швидко, спритно, один за одним, і зразу кидалися в рукопашний бій. Микола і Добриня витягли мечі. З цієї хвилини всюди на валу закипіла і тривала до самого вечора люта січа. В багатьох місцях монголам спочатку пощастило прорватися, але скоро вони застряли і далі не пробилися. Різалися люто, шалено, намагаючись скинути подалян вниз. Та ті утрималися до темряви, що рано впала на місто. Годі було розібрати, де свій, де чужий, всі проходи, увесь поміст було завалено вбитими та пораненими. Короткий зимовий день згасав у крові й муках, примусивши монголів відступити. Однак радості у подалян не було. Коли при світлі смолоскипів Розтягли полеглих, поранених та приголомшених. Коли підрахували втрати, то побачили, що наступного дня воювати нікому. Залога Дорогожицької брами зменшилася вдвічі. До того ж занедужав воєводич Микола. Йому раптом стало погано. Руки й ноги потерпли, голос охрип, а в грудях сперло дихання. «Зніміть з мене лати», – попросив він, опускаючись на залитий кров'ю поміст. Та вкрийте чим небудь, так морозить. Прибіг Добриня, схилився над ним. Що з тобою, боярине? Вдруге поранений? Ні. Бог милував, але щось зі мною сталося, ніби ось ось помиратиму. Та що бо ти кажеш? Так мені ще ніколи не було важко. Руки й ноги мовби не мої, а в грудях вогнем пече. Може, ти з'їв щось небудь погане? Нічого поганого не їв, за весь день лише окраєць хліба. Добриню поклав йому на лоб долоню. Лоб був холодний і рясно зрошений потом. У червонястому відблиску смолоскипа обличчя боярина здавалося тюжим. Якимось позеленілим, спотвореним, у відкритих очах застигли біль і жах. У Добрині похололо під серцем. Боярин помирає. Що робити? Яка хворість причепилася до нього? І чим йому зарадити? Отут на валу під холодним нічним небом він гукнув гріднів. Готуйте коней і носилки, повеземо боярина додому. Гридні швидко знесли хворого з валу, поклали на похідні носилки, прикріплені до стремен поставлених один за одним коней, і невеличкий загін рушив на гору. У хоробі було натоплено, пахло воском. На столі, в узголів'ї біля ліжка, на якому лежав важко дихаючий Микола, горіли свічки. Гречин Василакій довго прислухався до того дихання, розсіплював хворому рота, розглядав язика, прикладав руку до грудей, де лунку серце, пальцями розплющував скаламутнілі очі і скрушно хитав головою. Всі, хто стояв довкола, з острахом ждали, що скаже лікар, та він мовчав. Першої не витримала бояриня. «Ну що, Василакий, що з ним? Кажи!» Гречин розвів безпорадно руками. «Погано, дуже погано!» Тепер до нього кинувся воєвода Дмитро. «Що ж з ним? Адже рана не глибока. Чи, може, якась хвороба вселилася в Миколу? Чи хто наврочив?» «Ні, це не хвороба, і ніхто не наврочив». Молодий боярин отруєний. «Отруєний? Ким? Коли? Хто посмів це зробити?» Дмитрів голос пролунав зловісно. Але Василакій заперечно похитав головою. «Не шукай винуватців, боярине! Винна отруєна монгальська стріла! Досить було невеликої подряпини, щоб отрута потрапила в кров!» Від цих слів голосно зарядала молода Миколана жона. Схилилася Янці на плече. Бояриня Анастасія сплеснула руками, обняла синові ноги і теж у розпачі заплакала. Воєвода Дмитро потемнів на лиці. «Що ж то за отрута? Невже нічим не можна врятувати Миколу, Василакію?» Він аж скрикнув і в безнадії здушив голову руками. Василакий вінувати відповів. «Не знаю, що це за отрута, боярине. Може, з якогось зілля зварена, а може, зміїна?» З юрзи чи з кобри, кочевики уміють добувати її. Дмитро просто зміїна, боже мій, боже, яке лихо, так це ж певна смерть, і не в бою, а від якоїсь нікчемної змії. Хто б міг подумати, що такою смерті помре мій син? Добриня тихо заперечив. Боярини, твій син Микола хоробро бився і отримав рану в бою. Він сьогодні переміг монгалів, і вони змушені були відступити. Він проявив себе справжнім витязем. Ніхто на ці слова не відгукнувся, бо всім було важко. Одна янка здячністю підвела на мить свої заплакані оченята, але зразу й опустила. Її плечі здригнулися від ридання. Добрині до болю стало жалко її бідна дівчина. Хотілося якось. Розрадити, втішити добрим словом. Та як? При всіх? Цього зробити він не міг. Тому міцно стиснув в густа і перевів погляд на вмираючого. Микола метався на постелі, стогнав, важко дихав. По його тілі пробігав дрібний дрож, ніби він щойно вихопився з крижаної води, а руки невпинно шарили біля грудей, у судомі, у корчах теребили сорочку. На його муки важко було дивитися, Всім стало ясно, молодий боярин помирає. Василакію! Невже не можна полегшити його страждання, з болем вигукнув Дмитро. Чим же винуват відповів Василакій?